I se opune acestui format al cărții, care este propriu, da? Este uh, Formatul de carte propriu-zisă, acum nevoie o adăugire ca să uh, spunem uh, exact despre ce uh, codice, da? Codice. În ce un uh, codice? În uh, prierea, uh, în document, un principiu sau de hârtie, oricum nu de papirus, deci pe elea unor foi uh, scrise pe ambele părți și gruparea la oaltă a mai multor factii Da? Uh, de ce? Este foarte fragilă. S-ar rupe decât. S-ar Pe de altă parte, în momentul în care se prianță aceste soi pentru a forma un police, el este și Cătanie, Da? Nu cred că ați mai intervenit în ultimii ani în ceva ce era foarte uzuală acum, știu și eu, poate și acum, poate petiții um, importante, fără pe număr de multe ori uh, Oricum, uh, era foarte frecvent această practică, dar că n a spus care, să uh, vă mențin atenția de anumită, uh, era foarte frecvent această practică acum mai multe uh, decenii, și anume, uh, cărțile ne-i iaptări, da? Uh, ați mai întâlnit? O, Aici? am întâlnit foarte multe, în perioada anilor 30 și 40, În toate statele din Europa, care făceau economie <grijinilor> pentru război, încercau să elimine tot personalul în plus din da. Da. Nu, vă în da, da. Și V-am întrebat, dintr-o viața prăzentă o viață de da. Da. Chiar ați avut de de frumelul acesta pe care voi să-l detăiați? Și am, din 1942, din, iom, la în două volume. Mm -hmm. Luați neanticariat așa? Da. Ni-să vă arăt un cleft de cât ofițiate nofale acestea. Cineia se vechi. Vântul a răvândut are vântuta, și cu o foaie lătareată. Vă dați seamă ce la se Da, cum mai Vedeți? Da? Pentru mai ales din colecția de Adică acela Bel de Ah, Sau bel Acelea au foarte multe... doi tipuri acesta economic, cu oile netăiate. Și se pot întâmpla două lucruri diferite, Unii nu știu care Să iau o înseamnă o carte care e deja de decenii în biblioteca universităților, o carte în specialitate în text la tinesc, să înseamnă că să dai că bun, există multe să iau așa ceva și să O um, variantă, alternativă variantă a acestei situații este cea a textelor care se dădeau cumva nu tradițional la examen și care asigurau tăierea foilor pe paragrafele respectivă. Da, pricepă de acest ce Pe vremea când studenții își a dau pe la pe pe cărți de dracu w acasă. Probabil este foarte recunoscută pe galba porque pentru că se foloseau de edițiile ni și nu asta ca de Și atunci când o grupă adrag textele reclama la cărți făcea și din drame, că sigur că ajungeau și la acele exemplare care încă nu să pagina Atunci ajungeau ei să taie uh, foile, dar numai pentru textul de dragă. Asta era varianta, varianta e. e. trista. Bun. <coughs> Revin la Data uh, Povertă. Uh, spuneam, că nu sunt codice din virus, uh, nu neapărat din cauza fragilității, pentru că chiar dacă sunt îndoite, tot trebuie să. Uh, Pietată, încălze că se tare de la final, ca să zic așa, papirosul în momentul în care este încălita foia. Oricum, este o vorba de calitatea, asta este material pe care se scriem și este clar că nu ar rezista la răsfoirea frecventă a Cărții respectivă. Da? E, Într-un fel avem așa și o imagine a felului în care se cita, e, volumen versus e, codex. Da? Într-un e, codice, e, avem imaginea pe care ne noi e, imediat, este o joară căutarea, da? Poți, mai ușoară căutarea. Poți cum în jurință să revii, la începutul uh, textului sau poți să cauți întotdeauna mai departe, poți să te uiți la tabla de materii și în funcție de aceasta, să uh, mergi la o pagină sau o dar este mult mai facil la um, afercarea din text, Îmi vrea în într-un nou, într-un sul, cu el papirul, dacă este în altceva, al din papirul este despre asta, am vorbit deja, um, Este favorizată lectura de la început până la uh, sfârșit și nu uh, căutarea prin uh, textul respectiv. Sunt importante uh, aceste uh, deosebire, aceste uh, lucruri poate de detaliu, uh, dar care devin uh, relevante atunci când privim istoria unui text. Și dacă spun text, mă refer la orice tip de suport. Fiindcă textul trece de la un suport la altul. Da? Și textele antice care ne interesează, pe mine, au trecut prin toate aceste forme. Și au suferit din pricina tuturor acestor forme. Da? Pierzând fragmente sau deteriorându-se. Bun. Câte ceva despre. Vă dau câteva uh, termeni uh, tehnici, nu foarte mult, oricum aveți și un curs. Uh, uh, o să fie, uh, să de uh, spuneți, uh, Și uh, expert. Și de la uh, termenul uh, etichetă, volumen, spuneam. Varianta uh, grecească este cuvină dros. Cuvină dros. da? Cuvină Nu trebuie să vă că aici este omicul în ceva nu e legală. În interiorul unui volumen, vă spuneam că textul este dispus pe coloane puteri de-reptul să vorbim despre pagini. Dar numărul adinezc este chiar pagineie, vira, paginei. pe greșește Selidia. Selidia cu epsilon. Selidia. <totipul> Ca să adaug ceva la imaginea pe care încercați să vă formăm cu privire la acest text notat pe volum, <totipul> introduc Fermanun stichometria, stichometria, epsilon. Czy omikron wainterę, da? Stichometria. Mamy czegoś na klare numer? Cześć, omikron, czy epsilon. Dekurzonka. tak hm? Dekurzonka. Nie mam zauwać, na mam zauwać, nie mam Stichometria. Ce este este jest numerada <totry> Pentru Pamiętajmy pe o tym, To w tym roku, w tej edycji, w tym roku, w tym care w tym roku, w tym roku, w în roku, w tym roku, w În lateralele pagilor, deci stânga și dreapta, la cea de-a doua pagine, dacă pot fi, mm -hmm. e mm -hmm. mai rău, uh, în partea, stânga, mai o parte În principiu, ne am obișnui cu următoare din 5 în este ușor de uh, urmărit. Ei, uh, pentru uh, textele vechi, sigur că nu putem avea asemenea pregenții, na ne data Metrice. Suntem recunoscători atunci când există. De ce se practica acest sistem? Probabil că nu, în primul rând, pentru folosul intelectual pe care noi îl pretindem de la, de la asemenea informații și anume identificarea rapidă a unui pasaj. Ne ajută obișnuit să Mai probabil te date które uh, erau wyoszczone pentru plata copistowi, więc vorba o cuantificare a uh, uh, copistowi. Dlatego de aceea wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy to hmm na mąż, od razu widać, od E clar, Jego este albo jest na skórę na mąża, są one są dana stekowatycja, na Nie datę. pe care jeśli, jeśli, jeśli, Uh, prezintă o corectitudine atât de a uh, datelor psihometrice cu realitatea pe care o avem în față, atunci, da, lucrul este uh, amenabil. Uh, dacă însă sunt uh, erori, diferențe între datele psihometrice, numerele pe care le vedem acolo și care înseamnă număr de uh, rânduri, Într-un paragraf, într-un capitol, în parte de lucrare, de dacă sunt diferențe între datele tipomedice și realitate, cui trebuie să atribuim eroarea? Nu se evident că scriitorul, lucrul se scribului. Scribului, e interesant că spus scriitor, pentru că se folosește termenul scriitor în sens de uh, copist, da? Uh, copistului, îi e, uh, punem în eroarea? În Cărui e copist? Mam obraz, to jest skara dzieciństwa. Chodźcie după dzieciństwie, ale nie co to cu kimś, powiedzmy. Że jest wina, że ktoś ją kreatorem, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, poate că kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, kimś, că kimś, kimś, kimś, kimś, fost kimś, kimś, kimś, kimś, pentru uh, Și a pus un număr uh, mai mare de, Aha, de, de, de. De pildă, 90, scria 95 de rânduri și punea 100. Deci nu știu. Nu știm, nu știm, nu știm. Uh, poate fi o eroare voită, uh, poate fi o eroare uh, lipsită de importanță, uh, poate fi uh, copierea unor uh, date medice corecte, dar cum am stabilit deja. Uh, are cum să se păstreze numărul de rânduri pe a copii statul. La atunci, toată, mai întotdeauna copilind doile dar cu un alt scris, pe un alt număr de rânduri, apare o eroare, Bun. Deci nu știu. <hîm>. De ce v-am spus data asta? Nu aveți de ce să vă bucurați când veți fi stată stifomatice pentru unul mamă mam m-a bucurat când după ce mă În da, m-a nie data Bun. cum arată fundul de papirus, niște inițiune Poate ajunge până la 3 metri lungime. Este foarte mult. Da? 3 în general se ducă poate ajunge până la, 3 Deci, că obicii sunt mai recute să vă înțelegă. Mai adevărată către ti și jumătate ca acolo se așa. În 25 de cm. Frecument sunt 16 pagine. Cześć prezesa. de, de simplu și și mai ajungesc uh, acum povestea, dar vreau să vă gândiți voi cu toată serieditatea la uh, ce vă spun acum, uh, în principiu, un Hexametru. Un Hexametru? Da. De fapt, în rățimea unei pagini așa cum o înțelegem noi astăzi. Păi, am zis, uh, sculul este așa. Da? El este învățit în, în colpare, în pagini. Da? Deci la Cina, unde chiar mergem la Cina? Da. o to dar cu ai că e ce nu Da? Uh, la Cina, că la Cina, da. la este de, uh, un uh, de aceea nici ne simțim, între acestei uh, confluvii grecești între vers și uh, rând, grecești de glăzești, spuneți voi cum uh, doriți, nu românești, noi întotdeauna sunt foarte atât, spunem ori vers, ori rând, da, sau rândul de poezie, dar acolo așa e mai uh, subiect. Uh, în momentul în care se uh, notează un text în proză, se păstrează această dimensiune care deja s-a fixat foarte bine prin tradiție, da? Și ajungeți să vă gândiți că de bine arată într-o pagină de carte modernă, hexametru, e, fiindcă umple vina pagina, ca să pricepezi că totul e, a rămas la e, această punctuiare, da? Arată bine hexametru în pagină. da? Se umple bine pagina. Acum vă știți ce este hexametru? dacă din păi nu e versul la de șase picioare metrice. Șase picioare metrice, cum cu este Iliada, cum e Da? Ăsta este Deci, mai Epopei ale de se scrise în hexamage, dacă tindic, da? Dacă deschideți o pagină a posunilor antice în limba originală sau într-o traducere în limba original, Vedeți că paginile sunt aproape umplute. Da? Arată extrem de bine. Sunt umplute pagine și nici nu sunt rămâșite de rând care să ocupe ceva din rândul Și cum s-a reușit asta? Uh, noi, când încercăm să luăm textul și să-l transpunem în tradiție modernă, nu umplem ambele capete, decât, bineînțeles, dacă Nu zăm de niște mijloace moderne. Textul este comprimat sau dilatat. Bun, dar fie. aproximativ, evident că nu erau perfecte. Dar nu avea cum să fie. Dar ca imaginea generală, deja este surprinzător. Că un obicei al an anticilor, și anume această plăcere de a avea texte, de a a potu să aivă asemenea efecte asupra formatului nostru de carta. Nu no? mm. cred de semen na... po. De la proza, în acest calapod, care arată foarte bine și cu care oamenii s-au oriși, nu, deja. Deci Proza era în examenul? Pe când spun că pagina arată așa, eu nu v-am mai dat detaliile de paginii respective. V-am aruncat direct în contemplarea unei pagini de examul la clinic. Dar e același oameni? Și exact ce vedem și noi în cărțime de apură. N-am acum. Regret foarte tare. aproape că vreau să-mi dați o comentare pe, pe internet. Poate găsiți povestea aceea, la fel de tulburătoare, despre ecartament. O știți, da? Cu calea ferată, nu știu Cu calea fărată, o... totul vine de la uh, uh, roțile care uh, trasau tra uh, făgașe, cum se cheamă? Uh, se cheamă cumva uh, ce urmă lasă roțile carelor uh, în uh, ah, uh, uh, dar, da, uh, făgașe. Da, făgașe. Nu, făgașe de așa e. Nu, nu, nu că... în final. Bun. Deci e vorba de uh, acele uh, adâncituri. De la un vorba... man... nu? Da. Uh, pentru uh, economie, pentru utilitate, uh, romanici, cu aminte alții, înaintea la unii, să facă același tip de uh, care, ca să se folosească, de, uh, de uh, Poți O să vine până în din cuvântul ăsta din ce în ce mai rar, Uh, ślauri. Ślauri, no. no. A, pe pe, și leau. Și leau să năc. Nu pe Și leau. Tak pe șleau. da? Ca să uh, folosească și leauile de data create, uh, omșleau să aveam același din spin. Că oriză să nu -și facă Așa au făcut uh, romanii drumuri în draga uh, uh, Europa. Dimensiunile au fost pădate pentru uh, calea uh, ferată, tocmai pentru că mergeau pe calea ferată, va pe uh, drumuri obișnuite, să poată să, partea, să le treacă uh, dintr-o parte în alta, pentru că în aventurile spațiale uh, au și ele nevoie să uh, fie transportate dintr-un loc într-un altul. Deci, tot pe calea ferată au păstrat acest ecartament și iată cum, de la uh, șlauri, la incredibile, și uita cum a fi flăbucat acum, se ajunge la același ecartament și pentru uh, enormătările spațiale. Conservatorismul ne uh, domină în nu, pentru ce face. Pentru că, de asta, ce m-am spus mai înainte cu hexametru uh, și proza cred că e uh, flăbucat. Învărteam cu cartamentul e, e împlărătoarea și cred că e adevărat. N-am verificat în dar e... ar fi încălalt să fie adevărată. E... Adică văd da, da e Eu știam de altceva, așa anume că primii care au reușit să construiască o cale ferată, au fost romanii și făceau o cale ferată de lemn pentru vagonetele de mină. E, și cred că au fost și mine, din avosenea să pe și la, la nu numai că au fost, sunt singurele păstrate în lume. Încă păstrate. Da, încă păstrate, că nu vor mai fi păstrate, va fi acel munte distrus cu totul. Poate. Okay. Poate. Okay. Okay. Um, N-am terminat cu termenii preciși pe care vreau să le spun. Totul între e vorba. Pentru protejarea slujului se um, prindea un bățigaș la uh, capăt și în funcție de uh, cât de prețios era sau se dorea să fie uh, bărnul respectiv mețigașul, era un simplu mețigaș de lent, de trestie, ceva mai uh, solid, uh, sau uh, de os sau de uh, filăș. <coughs> de ce este bun în asemenea Betigas și, și mai bun este când se află și la celălalt capăt al uh, surului în asemenea Betigas, mm -hmm. în jurul căruia să se rotească uh, sunul. Deci, de ce este bun? Uh, am imitat deja săptămâna trecută, cum se citește, așa, da? Se uh, derungează într-o parte și se derungează în, uh, în cealaltă parte atunci e bine să existe ceva tare în jurul căruia să se rândeze uh, surul de uh, papirează. Uh, aceste vețigașe uh, erau puțin ieșite din afară, deci aveau capetele uh, scoase. Și aceste capete sunt pânăscute numele de cornua. Foarte. Asta aveau capetele scoase. Uh, Da, foarte. Este ca în lume. Niste coarde de lemn, da? Cornula. Latinesc. Și pixamentul, nu, papirusul nu l-au inventat grecii. E înăuntru, dar vorbim de termeni. Acum, papirusul e inventat de egipte. Preluat de greci, preluat de romani. Deci, în principiu, eu mă dau termenii latinești și greci, dar când sunt mai unul dintre latinești, cum este aici, pentru Cornula cel latinesc, e suficient să știți ce înseamnă, Când da? Nu jucesc singur. Nu, nu, nu. Sunt ieșiturile acestea, e ce înseamnă uh, coarne, dar nu în sensul altă în termenului, ci sunt ieșiturile pe ziudașelor care uh, în jurul cărora se învășoară, uh, sau se test învășoară uh, de uh, pachinți. Uh, văzut, de sus, un asemenea sul, dă impresia că are în centru acest capăt, acest corn, acest capăt al bățivașului, care, tocmai de aceea, este cunoscut sub termenul de omfalos sau umbilicus, adică mic. Deci omfalos, umbilicus, on faloendo greca, omica. Vamos lá. O falo. Portanto, apetit. O falo. Isso fotografia, já tá. a fotografia. A cinematografia a a De ce v-am dat terminologia aceasta? De dragul unei expresii care pare obscură în absența unor datele recise tehnice cum sunt acestea. Expresia ad umbilicum legere, ad umbilicum legere, a citit până la, la umbilic. Mam jeszcze tym momencie, w tym momencie, nie to jedna z najważniejszych, sau nie jest to jedna z najważniejszych, i to jedna z am i noi cu z najważniejszych, i to jedna z najważniejszych, i to jedna z najważniejszych, i to jedna z najważniejszych, i to i Cum se poate explica o asemenea uh, expresie uh, dacă nu știți uh, ce este un bilingou în acest sens uh, care ține de uh, știința care ține? Uh, scoarță, dar scoarța. Ce e, Ce-i e scoarță? Iată, poveste, iată, poveste. Iată, poveste. Ce-i a care se, uh, din alodică, da, din prosopul, din dopa, o, do, -o ofertă. Aha, da, da, da. Ea exactĂ nu vine în plicarea. Da, Dar da. <gry> o beci gashcaldo, <gry> doar că e format de carte. Uh, eu uh, ca mai spun despre ten, după uh, uh, uh, cu care să uh, uh, textul Este, un ori, și urmat de uh, un anumit termen. Și anume, uh, la început putem găsi închipit, închipit, adică început. Uh, este uh, firească prezența acest spiritual închipit într-un format tip volumen în care există mai multe uh, texte, da? Fie are aceleiași autor, fie autori diferiți. Atunci este un text care se încheie și apoi uh, nu se folose, nu se lasă spațiu gol. Da? Viziva nu exista în și nici trebuie. Reciplarea exista în distanță, uh, și în activitate și în urmături. Uh, se trece la următorul text, punând acest demarcator, da? care este inhibit. Deci începe. Uh, poate fi uh, frumos uh, marcat, acest inhibit. Uh, uh, sau poate fi uh, discret, atrăgând, totuși, atenția asupra elementului cu care începe motorul textul în doar o literă împodovită, un cuvânt împodovit. De aici, importanța termenului închipit, care a fost preluat ca neologism, ca termen tehnic, în limbajul bibliologiei. De aceea putem vorbi de un incipit, două incipituri. Dar, ați înțelegat? Este exact forma verbului pe care o aducem. Începe în mod simetric, la sfârșitul textului, poate apăra un explicit. Explicit. Explicit, prin care uh, toată lumea înțelege uh, încheierea textului trăsitiv. Uh, uh, Teascistul uh, pricepă mai uh, greu și uh, se apucă să caută în dicționar și nu găsește niciun verb și e și smulge cu în mod din cap și spune ce se întâmplă aici, cine a invadat un verb care nu există, uh, verbul uh, există dar este o prescurtare. Explicit nu este în păreți a lui inhibit, ci explicit este prăscurtarea de la explicitus est, adică s-a încheiat. Adică este o compuță a o oblicare care înseamnă a strânge, da? oblicare a strânge, cum se strânge corpul la fel, da? Așa se poate strânge și în ful. explicitus explicit with ca că asta strâns. Să rulat în legima. Explicit cu punct care marchează transportare. Vă rog să țineți cu acesta posedile în care individui și explicit nu aparăcat scoate celor care o folosesc greșit, dacă să mă distrați bolința am un pic Cred că care la spun, eu, ar garanteze mă distrație consistentă pentru câteva de ce de aici încolo, dar nu tot Nu e frumos Dacă e din o întrebare, da? Să ne simțim bine, să știm noi să vă dăm corect. Da. O să vă las în pauză imediat, doar că vă dădusem acest termen și pornind de la vergul Plicoplicare. V-am exemplificat traducerea O intenție înșelată, recunosc, m-a spus, a strânge, inclusiv a strânge portul, fiindcă vreau să știu dacă vă e familiară imagina, din complicare a strânge, eventual a strânge portul și importanța acestei imagini în moștenirea românărească a Dacă nu, nie voi familiară nu e jest nu sunt sigură că nu au pot folta această etimologie, cred că e bună, dar e prea frumoasă ca să fie impecabilă. Laureți o cu granul s-a co Așa se dice că de aici fi venit a plecat. A kiedy termina armata romana, și było strzelać na A, A, ale tak Să na pewno. Dopóki to się to Și oh. o etimologie, care e cumva la aceea în străinie, dar ele și-a spus că e prea frumoasă ca să fie adevărată, a merge. Da? Știi, etimologia, ea merge. Bărbă latinesc, în zis sa se spânde. tu? Și atunci imaginea este a celui care merge, să îndepărtează și să E, da, tak. E, tak, E, Nie, na că zmianę, zmianę. Nasz, co zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, zmianę, În momentul în care uh, se uh, pune în loc fasciculele într-un cord, în uh, pot interveni uh, erori de ordonare. Uh, pot să fie inversate niște uh, fascicule. Și tocmai de aceea, ca să se asigure că la legare nu vor uh, schimba ordinea fasciculelor, atunci uh, Pe ultima pagină a unui fascicul, alături de numărul paginii respective, se punea numărul paginii următoare. Sau numărul fasciculului următor. Asta este un număr micuț, în partea de jos a paginii, de obicei, undeva într-o margine de pagină. ăsta este un gustode de pagină. Pentru mai multă siguranță, se poate găsi și pe pagina următoare, numărul precedent. Uh, există ediții uh, care fac asta uh, cu o uh, precizie și cu o atenție mai mare. Și nu e vorba doar de număr, ci e vorba de cuvânt. Și ăsta este un gustos de și mai bun. Mai bun decât... A, cred că vă asta super. și nu de ce. Mai bun decât un număr este un cuvânt. Atunci, la sfârșitul unui uh, unei, uh, unei fasciculel, se pune cuvântul cu care începe fascicula următoare. Sau, la sfârșitul unei pagini, se pune cuvântul cu care începe pagina următoare. Așa ceva sigur ați văzut în ediții mai uh, vechi. Uh, în majoritatea situațiilor, uh, mi se pare că este inutilă. Da? Această operație, E ceva în, în plus. Vede aici un cuvință și vede și zi. Foarte bine. Da. Și? Foarte bine. Da. Fiindcă dacă vezi altul, știi că s-a întâmplat ceva. Mai sigur. Este mult mai sigur. Poate că este o disipă, dar e minoră față de beneficii care le este cel mai bun S-a întâmplat asta la cantă. O, oh, da! O, oh, da! Chiar la s-a întâmplat, da. O, oh, da! Și uh, ce urmări pot să aibă asemenea uh, intervertiri de fascicule, pentru că oamenii uh, care vor să leggească sens într-un text, vor găsi. Vor găsi. Și dacă fascicule sunt intervertite. Dar ce sens îl vor găsi acolo? E pauza, nu vă mai spun despre... Bazmę dla dziecięc. Nie? Bazmę dla dziecięc. kresk. dla dziecięc. Bazmę dla bas, Bazmę dla dziecięc. Bazmę dla dziecięc. Bazmę dla dziecięc. Bazmę Știți că m-am scrizat în bardzo au o i foarte są. și nu sunt. Eu scris admirabil, amorabil, dar nu întotdeauna zi o genăsta. Da? Sunt multe detalii care nu arată parte bine. Są confuzii banale între baldă și voltă, orice poate greșit, da, dar parcă este altceva. Da? și Voltă, avem păie można plarze błękitnym, de przykład, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w cu w ogóle, de ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w era w ogóle, w w Căbinescu a citit următorul text în vers. Bazma de copite cresc. Este avul foarte interesant, evident că a colectat. Cu bazman lor copite cresc. Și ascult de aici niște imagini care ne șiene absolut memorabile. Doar că nu erau copite, fiindcă acel tânăr nu era chiar bine tăiat. Era un lâng, de fapt. Și era un vas pentru cresc. Dar. Uh, și ce preferați? Între a bază de copile că le destul de banal. Nu e mai frumos decât asta. Da, da, e că Nu e că Komentarze na postacie są bardzo da, nie sądzę, mai mały, widzicie, nie sądzę, że biologicznie, ale zarezerwowa, konserwuje, jest, nie, jest, jest, jest, în al jest, Aici jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, prošije je A more Što se poznaje?